och välkomna till Flammanpodden som försöker sig på att göra en karantänpodd mitt uppe i eller precis i början av den här eh, coronaepidemin som vi just nu är i. Eh, till min hjälp idag så har jag Mattias Vågs som är eh, ansvarig utgivare för tidningen Brand. Välkommen! Tackar, tackar! Kul att vara med! Kul att ha dig här ja. jag Även tänk... om omständigheterna Kanske kunde vara bättre Det var länge sedan vi sågs nu Och det här är ju som att Nästan ses bara Men mm. jag tänker att vi Det är så här vi kommer leva nu De kommande månaderna På internet mm. Men det kan vi prata lite mer om sen Jag tänkte att vi bara kastar oss Rakt in i ...var vi befinner oss... ...för det känns ju som att det är ett väldigt... ...omkullkastande läge... ...på många sätt... ...ett sätt att... ...försöka bearbeta det som händer... ...tycker jag är att prata om det... ...helt enkelt... Mm. ...och på måndag kommer det nya... ...siffror som beskriver arbetslösheten i Sverige... Och de kommer bara så här två veckor in i krisen vara e verkligen dystra. Mm. Och människor försöker isolera sig och bryr sig väldigt mycket om det här med smittspridning. Och det är ju såklart viktigt men det känns som att den här ekonomiska krisen kommer vara den som blir avgörande och kommer sätta... Som kommer vara avgörande för det här året och kanske för det här decenniet. Håller du med mig om det? Ja, definitivt. Jag, tror, jag har suttit och lyssnat lite på några ekonomipoddar och försökt hänga med. Och alla säger ju samma sak. Att det finns ingen ekonomisk kris som har eh, skett så här snabbt. Där man bara har dragit i nödbromsen för hela ekonomin och stängt ner allt. Utan... Varje föregående kris vi har hamnat i har ju kommit smygande under längre tid Så kan man, kan man konstatera att oj då någonting har skett Men här är så här är ju verkligen så här, Hela världen tvärstannar på en, en viss punkt så här. Och det, Vi vet ju inte vad, vad det här kommer få för konsekvenser överhuvudtaget för, för samhället som vi känner det Nej och det är det som också känns Väldigt tydligt att tidigare ekonomiska kriser så har staten och politikerna en möjlighet att stimulera ekonomin på något sätt. Mm. Men när efterfrågan bara störtdyker och, och allting bara stannar av så är det ju ett helt nytt läge. Ehm, och då skulle jag vilja ställa frågan, kan man vara som vänster Proaktiv mot en viruskris Är det möjligt? Vad tror du? Ja, alltså det tror jag Och det, eller Jag känner. Jag är ju aktiv i en jag är aktiv i massor med olika grupper Men en, en heter Preppa tillsammans Där vi har diskuterat det här med social prepping Och det var någonting som vi började redan efter som svenska myndigheterna skickar ut den där om krisen och kriget kommer. Mm. Så där har vi träffats varje vecka och försökt diskutera igenom olika scenarios hur vi ska agera om det. Allt från stora till små, om det inträffar en brand eller om det inträffar att elektriciteten bryts. och allting bygger på komma samman, hjälpa varandra och det, det är vad människor gör i varje katastrofsituation mm. så, här. så att det är där det proaktiva hela ting sker, att man börjar göra saker tillsammans med sina grannar mm. men det enda av, eller så här, annorlunda exemplet är ju just pandemier och smittspridningar och så, när folk går in i isolering som, som nu med det här coronaviruset mm. då är ju frågan kan vi skapa sådana aktiva gemenskaper trots vi är eh, att vi behöver hålla den här sociala distanseringen så sociala distanseringen inte blir isolering. Mm. Det behöver ju inte bli. Mm. Det är där som kanske. Ja, det är väl det du och jag får prata om ja. här. Vad som är utmaningen? Precis. <laughs> och och där, där skulle jag ändå vilja. Typ kasta in att det är liksom lite positivt. Vi har länge pratat om eller jag kommer ihåg precis innan politism la ner så skrev Erik mm. Rosén en lång text om det som han kallade för SDs folkrörelse liksom, som är på nätet som just har och det har ju du också skrivit många gånger om och, wow. och pratat om sådär att de har en helt annan infrastruktur Eh, ja. Finns det en möjlighet här för oss att också bygga upp den och göra den stark? Ja, definitivt. Och jag tror verkligen att ja, men det är intressant det, det du säger. För att det, jag har ju alltid <laughs> försökt i mina texter säga att ja, men, Sverigedemokraterna är ingen folkrörelse. För de, de finns inte närvarande i civilsamhället på det sättet. De finns bara på nätet. Mm. Och nu. Nu är det väl kanske just det tillfället precis som du säger att det här skulle kunna vara deras styrka och vi har ju ända sedan sociala medierna etablerades för tio år sedan så har vi någonstans halkat efter att mm. vänstern har ju alla tider varit längst fram när det gäller att skapa sådana här eh, man ska säga, alternativa medier. Mm. Själva begreppet alternativa medier kommer ju från vänstern till och med från början så här. Och, det är väl lite så här, vi måste lära oss väldigt snabbt nu att göra det här och eh, hur vi ska liksom koppla ihop våra medieprojekt hur vi ska kunna använda dem för att bryta isolering så här, både, ja men det är intressant att se grupper som lägger sina möten på Zoom eller går att flytta över studiecirklar mm. till nätet, ja det borde gå rätt smidigt mm. att göra mm. Mö möten går att göra mm. men någonstans så är det ju det är ju så oerhört viktigt det där att liksom kunna fysiskt träffas och göra saker. och då... mm. Men jag tycker precis som du säger, eller du får liksom också mm. fundera med mig här. Men jag tycker ändå att människors första impuls i den här krisen har varit rätt konstruktiv. Ja. Hur man ja men Precis som du säger Att man, man fattar att man måste göra saker tillsammans När krisen kommer Men jag har också sett En del som reagerar snarare Med ångest och oro liksom, Att det blir en bestående Känslan Och ur den så kanske man fortfarande Gör saker tillsammans Men att det är ganska Många i min närhet i alla fall som, eller en del känner sig lugna och konstruktiva, andra känner sig ångestfyllda och konstruktiva. Men mm. att det liksom, där finns det en mellanmänsklig idé om att vi måste också hjälpa varandra mer den där, så att det inte blir mm. isolering, precis som du sa. För jag tror mm. att det är det människor känner oro och ångest inför. Men, och också såklart att bli sjuk, men den, den första reaktionen som var en givna Det var ju att folk började I och med att det redan finns etablerat Som på Facebook massor med lokalgrupper mm. För där bor Där folk sitter och pratar om allt möjligt I sitt mm. område Och det kan vara både eh, Reaktionära diskussioner om så här, Där folk nojar över varje människa De ser i sina kvarter tills, Till faktiskt väldigt solidariska Att man hjälper varandra Och byter saker Och eh, mm. Och tipsa varandra om saker och där, nu känns det ju som hela den här tipsarsidan och den här kreativa sidan har tagit över sen krisen börjat. Alla använder de här för att se hur kan vi hjälpa varandra? Vilka, vilka gamla är det som skulle behöva hjälp med handling? Hur kan vi ställa upp i våra trappuppgångar? Så... Där har ju blivit, jag såg ju till exempel i Storbritannien så har det bildats, de kallar det för Mutual Aid, så här MCCID hjälp Det bildas 500 sådana här MCCID-hjälpgrupper bara på de här veckorna som just går ut på det där och hjälpa grannar och handla hem matkassar. Mm. Så ja, det, Den... det är ju så här första tecknet som mm. är något sätt Nej, men man, blir, man blir också En känsla som jag har är att man eh, i en kris så plockas den lilla socialism vi har. Den plockas fram och värderas. Eh, både i liksom den ändå allmänna sjukvård vi har och så vidare. Alltså det, de, det välfärdssystem som vi har, det så kan man fråga sig om det är socialism eller inte. Men liksom, idén om att det är människor man ska freda just nu ändå mm. den plockas man aktiverar den socialism som ändå finns i människor och i samhället på ett sätt som, är, som jag tycker är eller då är man glad att vi bor i Sverige på något mm. sätt om man tittar på hur det går i USA och hur det går i ja, med Storbritannien och så mm. vidare Uh, Italien inte minst liksom. mm. uh. Jag tänker Jag bodde ju ta i Italien Och jag ser alla mina italienska vänner Jag har liksom försökt Ta upp kontakterna och mm. se lite hur de agerar nu mm. När de inte För det är samma sak där De har haft sina sociala center, sina träffpunkter Dit de alltid har gått till När de inte kan göra det och vissa är lamslagna mm. Och andra är De slår på sina Datorer på, slår på kameran och så filmar de vad de gör hemma i sina vardagsrum och när de spelar skiver eller gör någonting sånt så att det bara har blivit, de använder nätet för att skapa ett enda stort vardagsrum för att kunna se vad de andra är, vad de andra mm. gör, känna sig man kan ropa till varandra eller bara... Få den här inblicken i varandras liv. Det är ju bara en sån, <går> Ja men det är ju enkel... tänker jag. Ja. Alltså man kommer ju bli galen. Ja. Eh, och det är väl också delvis därför som... Om vi ska gå över till lite vad, vilka har insatserna blivit. Mm. För det är ju trots allt... Även om jag inte personligen tycker att det är det viktigaste jag litar på. Liksom, att människor beter sig. Eh, mm. Så att man inte kastar in alla de här stänga skolor för tidigt eller så. För mm. jag tror att det var Anders Tegnell som sa det. Att det är, um, man måste också fatta att människor ska kunna göra det här under en ganska lång tid. Och inte skita mm. i det. Liksom. Jag pallade själv att jobba hemma i tre dagar. Med mina två tio månaders barn. Sen gick det inte längre. För jag får ingenting mm. gjort. Liksom. <clears throat> och nu har jag ju <clears throat> möjligheten att sitta ensam på en redaktion istället. Så det, det går ju bra. Mm. Men just det att man liksom inte får sätta in vissa insatser för tidigt för människor kommer inte följa dem då för det här mm. kommer ta lång tid och det känns som att människor kanske, det kanske inte riktigt har gått upp för människor än att det kommer ta jävla mm. tid. Men sen är social distansering, från social distansering till isolering eller karantän, det är ju inte, det finns en mängd olika steg och zoner däremellan. Mm. Så att säga att vi, vi behöver ju inte tänka oss att vi ska gå raka vägen in i isoleringen. Nej. Äh, även om flera länder har valt att stänga ner väldigt fort så är mm. det ju fortfarande möjligt att möta sig i mindre grupper att ha kontakt med sina grannar att ha kontakt med, med nära vänner, att gå hem till varandra med barn och framförallt jag såg som eh, friluftsfrämjandet nu har gått ut med en kampanj med, med uppdrag varje dag, man kan gå ut och göra för att det är ju fortfarande helt okej okay att röra sig ut i naturen, att gå ut och vandra om det håller, bara håller en viss distans till andra så att säga jag såg att i Göteborg så har man beslutat att tidigare lägga tillstånden för uteserveringar. Det tyckte jag var mm. trevligt. Ja, det var ju smart smart det, det grepp. Jag vet vissa gym som har stängt ner men när de har börjat gå ut och träna ut, på ute gym istället. Eller, eller springa. Så att, man kan ju också tänka, tänka om de där aktiviteterna, hur de mm. går att göra på andra sätt. Promenad, promenadmöten eller eh, sådana former. Ja men visst. Mm. Eh, jag vill inte vara den som målar fan på väggen, men det känns som att det skulle vara bra ändå att fundera på vad det är som kommer att hända nu, alltså mm. dels också med den ekonomiska krisen som nu rullar in um, har du funderat något på det vad är det vi liksom kommer kunna få se här mm. alltså jag, jag vet inte så mycket vilka konsekvenser det kommer bli, det man försöker göra är ju dela in i det här, vilken är den samhällsbärande eh, arbetet som behövs göras? Så mm. Det kommer rätt tydligt bli en så här, uppdelning mellan det där arbetet kan ni göra hemma eller det arbetet behövs inte göras just nu. Mm. Och det här arbetet så är samhällsnödvändigt. Det, mm. det måste upprätthållas och ska rullas på som vanligt och vad vi har sett i andra länder så är det ju där det har blivit en konflikt. Då lite Som Italien till exempel. Det där vi såg en våg protest. Det var först i fängelserna. Där folk satt, eh, inte kunde komma ifrån varandra på det sättet. Så där mm. blev det en våg fängelservolt. Och det har skett i flera länder. Det har skett i eh, olika latinamerikanska länder och så. Mm. Och, eh, så det är... Det, Ja fängelserna var det första men fabrikerna var det andra där som Italien införde man då en massa skyddsregler som måste gälla på arbetsplatserna för att inte smittan ska kunna spridas där och de arbetsplatser som inte eh, anpassades efter dem där gick ju arbetarna ut i strejk och det blev en, inte en sån strejk som där alla ställde sig vid fabriksgrindarna utan snarare gick hem och isolerade sig gick hem mm. från jobbet var det mm. blev en att arbetet inte gick att göra på det, det sättet. Mm. Sen kommer det ju stora bli då alla de inom äh, olika branscher. Som antingen tappar kunder eller äh, in, ja, friställs nu och, och sparkas eller frilansar. Mm. Där inkomsterna, <går> inkomsterna bara försvinner, Helt försvinner. under. Mm. Jag ringde och pratade med HRFs... Äh... Uh, ja, men presstelefon innan pressläggning i onsdags mm. av tidningen och då ja, men det är 7000 nu som är varslade men det är ungefär 11000 som ju inte får gå till jobbet för det finns inget att göra och som mm. inte har någon fast anställning eller liksom, som bara inte får timmar det är ju så mm. fruktansvärt mycket människor uh, på en och samma gång och det bara är bara i en bransch och man då sen räknar med flyget. Man räknar med liksom stora delar av ja men det som är... Och turistnäringen. turistnäring. Men också så här konsultbranschen. Eh, mm. Journalistiken när det inte längre kommer in annonspengar. Eller, alltså det kommer ju bara bli fler och fler. Mm. Eh, av de icke-samhällsbärande... Liksom, Eh, jobben som kommer sitta löst som det är i en, en lågkonjunktur mm. eh. ja, för det här skiljer ju från krisen 2008 när det var först och främst bankväsendet mm. som drabbades och sen gick det över till finanssektorn och sen började det ner i, i den reella ekonomin att här är ju när man försökt göra samma sak med stödpaket för banker på en gång för mm. Uh, att det ska komma mer, mer pengar i omlopp mm. i samhället, pumpa ut pengar i, i samhället. Men här har det ju direkt slagit mot den reella mm. ekonomin, mot produktionen. Mm. Och, så det, det går inte alls att jämföra på det sättet med 2008 att bara fick man igång bankerna igen, kunde man få mm. ekonomin att någorlunda rulla vidare. Men mm. här, här handlar det inte om bankerna utan här handlar om. Människor. En stor del, mm. Ja, människor, en stor del av liksom den här vardagsekonomin som, som kraschar just mm. nu för, för folk. Mm. Nej men och och vi, det, ja. Ja, det är ju... Nej, men, för, ja, säger du. Ja, nej, men det beror ju också på hur länge de här karantänerna är tänkt att, att råda. Hur länge den här nedstängningen av samhället. Där har väl Sverige liksom varit så här väldigt tydliga att... Det, det går inte att gå ut för hårt från första början med nedstängningen just för att eh, någonstans kommer ekonomin smälla till sådant efter tre veckor mm. att eh, länder kommer att vara tvungna att starta upp produktionen igen mm. och då kommer de fångsdriva ut folk i det här och man står fortfarande med det här problemet med, med smittspridningen så mm. hur man ska göra det. Precis, och, och, ja, men, och det, vi har ju inte sett toppen än. Även om jag, de senaste siffrorna jag såg så har ju Sveriges... Alltså den här, vi planar ju ut den här pucken det är, i jämförelse med andra länder. Och det betyder ju, det är ju någonting positivt liksom, i smittspridnings... Eh, eller det är det som alla säger, vi måste hjälpa till att platta mm. ut kurvan. Men... Eh, Nej, vad händer, alltså nu, jag har inte satt mig in Men regeringen kom ju idag med Eller kulturministern presenterade Ett stödpaket även för kultur Och idrotten mm. På en miljard Vet inte om det är Tillräckligt eller inte Men antagligen inte För människor sitter ju Alltså mm. kulturen och de, dess institutioner är ju inte bara att trycka på en knapp så starta produktionen igen För att du måste ha liksom repa in saker Du måste ha mm. så många olika delar av en produktion eh, vilken det nu kan vara Du måste sälja biljetter Alltså det är, det är ju verkligen inte som industrin liksom mm. Och här ser man, om det här första solidariska steget var att gå och grannar vad de behövde hjälp med, mm. så det andra steget som jag tycker man ser internationellt nu det är att det pågår en oerhörd diskussion inom vänstern inom när det gäller katastrofkrav, vad man kan ställa för krav i, i den här situationen så att det inte blir en den form av katastrof Kapitalism kapitalismen som Naomi Klein varnar om mm. att, det här, att vi kommer få ett stålbad för hela samhället som kommer bli. <laughs> eh, ja, där kostnaden rullar över, rullas över på vanliga skattebetalare på vanliga arbetare. Och då har det ju varit så här olika modeller att det som eh, i USA Donald Trump har ju gått ut med det här hon kallar helikopterpengar som är här, Milton Friedmans Förslag att den ja, enda staten kan göra en kris när allting recession och håller på att kollapsa på det där sättet det är att ta en helikopter och släpp pengar mm. över samhället så att folk kan börja konsumera igen. Att, mm. Vad är det han alltså, sa, tusen dollar ja. eller vad som ska komma in på allas bankkonto så att de mm. kan fortsätta betala. Och sen med andra delar av USA har jag sett från vänstern då att man har gått ut och diskuterat det här med hyresstrejker och säga mm. att under... Under krisen kommer vi... Under, så länge det är isolering kommer vi inte betala kriser. Mm. Eh, eller så eh, i England har de eh, också det här... Italien har sett eh, kravet på en eh, basinkomst men som är en karantäninkomst. Alltså, så länge folk sitter i karantän och isolering ska de garanteras en basinkomst. Mm. Och där verkar det ske vissa eftergifter i vissa länder att det plockas upp att... Men Macron har väl antytt något åt det hållet att säger att inga franska företag ska få gunder. Och i Berlin som man velat införa någon form av karantäninkomst för entreprenörer och kulturarbetare mm. och egenföretagare. Så att de ska klara sig genom hela det här. För att... mm. Men... Mm. Vad borde, för jag såg att Bernie Sanders krävde 2000 dollar in på allas konton. Mm. Mm. Är det, eller vad är basinkomst eller liksom karantäninkomst? Är det det du tror är liksom det gångbara? Är det så vi kan liksom upprätthålla någon slags eh, så att det ändå går att leva även efter krisen? Ja, om man känner att det är en katastrofsituation, en krissituation, och, eh, så får vi väl se till att det här med eh, vad man ska säga, att det inte blir en chockdoktrin från mm. Ovan, utan snarare en chockdoktrin underifrån. Mm. Att vi får se till att jag vet flytta fram våra positioner, jag vet några, ett krav som har kommit i det här med flattening the curve att det inte bara räcker med att platta ut kurvan utan grow the care ska det kombineras med. Så mm. att, att medan vi gör den här sociala eh, isoleringen så måste vi också kräva ökad satsning på sjukvården. Vi måste kräva inhemska lager, att vi kan mm. ha egen lager att hela den här modellen som man byggt på just in time och att marknaden och att man har sagt att ja, men den dag vi behöver nya masker lägger vi bara in en ny beställning från mm. Kina så kommer det. Att det är så uppenbart för alla att den, den går inte, den är inte hållbar det, det är inte hållbar för en krisscenario. Det är så ju om någonting mm. vi har lärt oss, eller liksom som samhället kollektivt får en erfarenhet av att den kapitalistiska praktiken är helt... Den funkar ju absolut inte nu. Om man säger... Ja. Det, det, och frågan är hur vänstern utan att låta... Ja, vad var det vi sa? Typ, hur, kan man, hur kan man få det att... Liksom, alltså potentiellt skulle den här krisen kunna rädda välfärdsstaten så som vi ja. ser den. Eh, hur kan vi ta vara på det. I, ja, I Sverige så var ju debatten så passande i och med att den redan innan var varningarna om att det var stabsläge på akuten och att det var för få intensivvårdsplatser. Mm. Så att det här, det var ju inte så att ingen kunde säga att Men det här hade vi aldrig hört talas om innan. Att varningsropen hade ju mm. ropat precis innan. Så att, mm. så att där finns ju verkligen en möjlighet liksom att Korsa för mer resurser till vården och också kanske mer, mer lager, mer, mer platser. Um, sen tror jag de andra kraven som håller på att formuleras i olika länder, det är ju hälften handlar om inkomster hur man ska på olika sätt garantera sin inkomster, om man ska få behålla sin lön eller hur stor procent av sin lön man ska få med permittering eller man skickas hem mm. Så det, det är det ena då med om, Oavsett om det är en basinkomst Eller helikopterpengar Eller en, liksom en engångssumma A-kassan liksom. Alltså ja. fler måste ju få tillgång Till A-kassan ja. Och A-kassan måste höjas För det är ju också en del av det vi kommer se Nu framöver tror jag Att vi har de hålen vi har I socialförsäkringssystemet Där mm. eh, liksom eh, Vad ska man säga där, där ersättningsnivåerna är alldeles för låga i förhållande till ja men, vad man har för inkomster. Och där man har, eh, alltså där det inte går att leva på den ersättningen som man kommer få eh, under en längre tid. Och det, är ju, alltså det har ju vänstern också satt länge, att de är mm. helt urholkade. Vi har system som på pappret ser väldigt bra ut och som ska gå in i en sån här kris. Men som ju inte kommer att räcka. Mm. Och där, det är väl därför man är så orolig också för hur USA ska kunna hantera den här krisen som inte riktigt har de där, där sociala skyddsnäten antingen måste du ha pengar och mm. bra försäkringar för att kunna få sjukvård och det finns inget skyddsnät för det när det gäller eh, bostäder, hyror, eh, a mm. liksom på samma sätt. Mm. Så att där folk antingen går och jobbar sjuka eller... Så, ja, så går, de om, går de om kull Och det, där finns inte de redskapen Att stoppa den här spridningen Nedstängningen kommer bli Mycket svårare Mycket kostsammare För, för USA att göra mm. Det var något som kallades här... Walmart-ekonomin Alltså i den meningen Att ingen får något betalt Någonsin Nej. <laughs> Nej. Och sen är det ju alltid Inkomst ju ena sidan och Utgifter mm. är ju en, andra sidan då, Och se vilka utgifter Kan man eh, frysa Eller ta bort mm. i det här läget Att mm. införa hyresstopp Eller eh, Halverade hyror Eller vad som går att göra på, Och där har på vi ett områden. stort problem i att I alla fall i Sverige så är ju eh, En väldigt stor del av befolkningen Belånad upp till tänderna jag mm. såg nu på Twitter: så var det någon som hade ringt till sin bank och fått upp alltså sex månaders amorteringsfritt typ. Mm. Och det är väl bankernas sätt att, jag vet inte, hjälpa till. Det finns säkert en baksida. Men. Ja. Ja, när man tycker att alla de där stödpengarna till bankerna, där borde ju ligga den oh, villkorad del. Mm. För att det, är ju, det är ju den svenska ekonomin som den ser ut idag. Att vi har ju en låg statsskuld och mm. liksom en bra statsekonomi så att säga. Men det är ju kommunerna som har den dålig ekonomin och när det gäller mm. mm. belöningen Att vi har en väldigt hög belånad befolkning mm. som är man fått köpa sina bostäder eller köpa loss sina lägenheter mm. som sitter med stora skulder som ska mm. betalas. Det är där som det kommer slå. Man blir ju så otroligt irriterad för det, det var ju som ett brev på posten att Magdalena Andersson fick då komma med liksom jordens största efterhandskonstruktion och bara det är därför vi har sparat i ladorna. Och så vill man bara säga att det här hade inte hänt om ni... Eller liksom det här, krisen hade inte varit lika stor om ni för länge sedan hade börjat investera igen i människor, i socialförsäkringssystemet, i välfärden. då hade inte liksom Då hade det inte krisat riktigt så här mycket i sjukvården till exempel eller i... Eh, möjligheten till omställning bara Vad va ska mm. Arbetsförmedlingen göra? En, en eh, myndighet som är helt nerbantad Sönderslagen av politiska liksom, direktiv om kontroll Och hård bevakning av arbetslösa Hur i fan ska det gå till nu När man kommer få en arbetslöshets liksom Boom som man inte har sett i Sverige På väldigt väldigt länge Det mm. är ju alltså vi kommer ha människor som Verkligen Går ner i depression För att de in, mm. det kommer inte finnas Några andra jobb eller nya jobb Eller ens utbildningsmöjligheter För att skola om sig Alltså det Ja Och då blir jag så väldigt provocerad Av Magdalena Andersson För att det här är det här är liksom en anorektisk socialdemokrati. Mm, ja. Och det vet ja, de jag. Pratar, de Alla ekonomipoddar de pratar om tre modeller nu. Det är den här V eller U eller L-kurvan. Om ekonomin gör en tvärdykning ner och sen kommer stiga lika tvärt färd igen så att det blir en V-formad dipp bara. att det, det är det de går att hoppas på. Men det mycket troligare är att det blir en mer U-formad, att det har fallit brant men det kommer stiga väldigt långsamt sen och ta ett väldigt tag. Och det de fasar för då det är att det här ska mer få en L-form, att det fortsätter ligga mm. platt efter fallet. Eh, och ja, det är Egentligen skulle man väl säga att det här är guldläget på alla sätt att se det här som en generalrepetition för en klimatomställning mm. till en new, new green, green deal. deal. Liksom. Mm. För att det, det är nu vi kommer behöva någon form av liksom, säkerligen Marshallplan liknande liksom satsning mm. för att få igång samhälle ekonomi och inte få liksom, en stor recession och massarbetslöshet och i det läget så ja, står vi inför två val antingen att det blir en chockdoktrin och en katastrofkapitalism som väljer att men i det här läget måste vi slimma sjukvården ännu mer, mm. vi måste slimma produktionen ännu mer måste sälja Eller av så, allt vi kan igen ja och sälja av, belåna oss eller... och den andra vägen den andra vägen är då, ja kanske också bygger på belöning men att vi lägger det som investeringar i liksom ta tillbaks produktion ställa om produktion och järnvägen försöka... Jag skrev en ledare mm. i veckan om att förstatliga flyget jag tycker det verkar helt onödigt att lägga miljarder på att rädda SAS Ja. I ett läge där SAS under en lång tid och hela flygbranschen som det ser ut inte är hållbar ens ekonomiskt. Eftersom den liksom blöder pengar. Ja. Ehm, och att i samma andetag som man köper ut danska staten och aktieägarna eh, också köpa tillbaka. Eller åtminstone ta över kontrollen igen över SJ. Bygga eh, järnväg igen. Eller liksom... Göra alla de insatserna som gör att vi kan ställa om till ett helt annat transportsystem i Sverige. Det vore, det, mm. Här finns det ju en otrolig möjlighet. Mm. Ja, verkligen. Och, men sen kan man också se internationellt att se att det här har ju krävts en viss handlingskraft nationellt. Det kräver att man ska kunna satsa på, på de här sakerna mm. i, i Sverige. Men internationellt så har vi också tappat de redskapen som... Alltså 2008 vid finanskrisen. Då, då var de här G20, G7 var mycket starkare. De kunde agera mycket snabbare för, för att rädda bankerna. Men det blev ju också en form av åtstramningspaket mm. för hela Europa. Hur europeiska centralbanker och alla. Nu har vi ett försvagat USA, ett försvagat EU, vi har de här toppmötena har liksom tappat betydelsen i mångt och mycket att USA befinner sig i ett handelskrig med Kina, vi har liksom ett priskrig när det gäller oljan som har drivit ner priserna så att, så att internationellt har man inte alls samma redskap längre och det man löste krisen 2008 var ju pumpa in mer pengar liksom billiga pengar i systemet och det har ju inte eh, resulterat i att produktiviteten har ökat produktionen har ökat eller köpkrafterna har ökat utan folk är fortfarande belånade det har, mm. man har inte haft någon löneökning och sånt så att mm. man är liksom redan på ett nollläge mm. från förra krisen mm. och nu ska man hantera det här utan att ha kvar de instrumenten mm. som, som fanns då mm. så att, eh, Ja, det kanske är Bara nu det finns möjlighet För mm. ett så här väldigt radikalt tänkande mm. En sak som jag Funderade på är What would Marx do? Vad skulle mm. Marx ha sagt om den här Sortens Kris ja. Man kan ju fundera på Är krisen också skapad Av kapitalismen I den meningen att Eh, liksom skövlingen vi har en lång artikel som är översatt i veckans nummer eh, från mm. Le Monde Diplomatique som handlar om eh, hur liksom, virusspridningen i och med köttindustrin men också utifrån hur alltså att sjukdomar sprids också för att vi skövlar regnskog och mm. alltså som ju alla är produkter av kapitalismens ohållbara hur, vad, skulle, vad säger du? Ja. ja men det här är en jätteintressant vinkel och jag jag har en egen podd Apans anatomi jag kommer ägna nästa avsnitt åt det precis det som då tipsar ni köra vi om att alla borde lyssna även på den. Mm. Ja. Eh, jo, jag, alltså Marx när han skrev eh, förarbetet för kapitalet, det som kallas eh, grund, grunddragen, det var ju mm. när han satt som reporter i New York mitt under en kris och han var ju så här helt i gasen där, skrev dag och natt bara för att han kunde som journalist sitta och följa allting vad som skedde och så satt han på natten och skrev sin stora analys av det så att eh, Uh, han hade ju definitivt suttit och tittat på det. Då hade man nog tittat just på det här. Uh, det går inte att bara börja på nationell nivå. Och mm. titta på vad som sker just nu. Utan man måste börja på en global nivå. Och se att det är en global produktion vi har idag. Vi har mm. globala försörjningskedjor. Globala uh, vad kallas det, supply chains mm. med... Där Kina och vissa asiatiska länder står för en stor del av produktionen till, mm. till väst. Och att de här långa produktionskedjorna är, är väldigt sårbara. Eh, och i, i Kina är det så tydligt att hela den, vad man kallar proletariseringen, den att de har blivit världens manufaktur, mm. har hängt ihop med att man har slagit ut stora, stora delar av det självförsörjande jordbruket som det har skett i hela delar av världen i alla delar av världen så, och så att man har fått en jätteurbanisering man har industrialiserat jordbruket man har industrialiserat hela köttproduktionen eh, och i den formen av industrialisering så växer stora eh, vad ska man säga slumstäder eller ja, städer för den här liksom arbetskraften som söker sig in till till de här manufakturerna då, som, samtidigt som sjukvårdsstandarden har rasat något enormt i Kina det är ju inte bara vi som har drabbats av den här nyliberalismens slimning, mm. nerbantning av sjukvården, det har även skett i Kina så att vi har en växande arbetarklass i Kina som har låg levnadsstandard dålig sjukvård och där eh, djurhållningen har blivit industrialiserad och att man också har börjat använda vilda djur som en större då köttresurs. Mm. Att man mm. går ut och hämtar vilda djur och det uppstår bredvid de så här vanliga marknaderna så uppstår den här köttmarknaden med vilda djur. Mm. Och där har ju så här gång på gång de här pandemierna i sådana marknader. Nu är Kina många gånger men det har ju tidigare skett. Liksom. Tidigare vågen av epidemier och pandemier har har haft liknande att det är så här smittor från djur som mm. hoppar över till människor. Till människor. Så det, det finns definitivt en liksom koppling mellan eh, kapitalismen och coronavirusutbrottet. Mm. Och sen att det då också kunnat få den här snabba globala spridningen som det har fått, och att vi har en eh, väldigt homogen. Eh, Befolkning som har fått en, en sämre sjukvård, eh, som också då är sårbarare. Mm. Jag tänkte, i Italien så ser man ju så tydligt också att de där stiger dödssiffrorna, alltså de är högre än i Kina just mm. nu mm. i Italien, och att det är kopplat till andra sjukdomar. Att de som dör är, är männen. Är yngre än kvinnorna som har dött, mm. men det ligger ju på 70-80 års ålder. Och mm. De har en mängd andra sjukdomar som har att göra väldigt med. sjuka, precis. Mm. Ja, med, men också med luftföroreningar, mm. fetma, olika former av sjukdomar som, som också går att hitta liksom mm. väldigt här, socioekonomiska förklaringar till. Mm. Och det här kommer vi, tror jag. Och eh, tror kanske du också att vi ska prata om det här under en väldigt, väldigt lång tid. Jag tycker det är bara nu känns det som att mitt, min hjärna sväller lite när vi har det här samtalet. Och det kommer ju behöva vara så liksom, under, under en lång tid framöver. En sista grej som jag skulle vilja att vi pratar lite om som när vi står här mitt i det två veckor in liksom, är mm. ju. Att vänstern också måste vara väldigt uppmärksam på eh, den här. Alltså, vi hade ett snack om det på redaktionen igår. att eh, nu, nu skriker alla efter staten, till och med moderaterna, alltså de konservativa mm. krafterna. Och det är i sig inget nytt. Eh, det är, man, staten ska alltid rädda banker och företag och så vidare när krisen kommer. Men det är också förvånansvärt många som bara accepterar diverse olika restriktioner. Eh, i, I Norge så ser vi hur mm. eh, regeringen tar tillfället i akt. Ser det ut som om man vill vara konspiratorisk att liksom runda mm. eh, folkvalda och så vidare. Eh, har du någon, va, hur ska vi göra det rent praktiskt? Hur ska vi hålla mm. reda på allt som händer? Ja. ja det där. Alltså, jag, Om det är någonting positivt som har kommit ur hela den här krisen, så är det någonstans att den här kapitalistiska realismen att vi kan inte. Alltså, kapitalismen är så naturaliserad att vi inte kan tänka så några mm. andra tillstånd eller något andra mm. sätt att organisera samhället den har fallit och det blir en väldigt livaktig vänsterdiskussion mm. som har bubblat upp igen nu just när eh, jag gjorde en podd med Jenny Lindal på om, i min podd där vi räknade ut vänstern och sa, ja, vi har förlorat, nu är den konservativa epoken här. och sen, och sen kommer det här. En, en Senare. Ja, så känns det plötsligt som att vänta nu, nu är den här kapitalistiska realismen har fallit och alla gjorde det en i krisen, blir alla socialister. Mm. Liksom alla behöver någon form av statsintervention. Mm. Men så finns då en diskussion som är den andra sidan, det är ju. Hur mycket av det här skapar ett auktoritärt samhälle? Mm. Hur mycket av de nödåtgärder som genomförs kommer sen rullas tillbaka eller kommer att bli permanenta? Mm. Och då kan man ju se, det, det, på ett sätt är det positivt att eh, alltså de, de debatter som var i Sverige precis innan det här, det var bara om... Eh, gängvåld, sprängningar, mm. eh, riktas det här mot svenskar? Finns det en svensk fientlighet? Och var kommer de här migrationsvågorna, kommer vi komma tillbaka till 2015 med mm. liksom, migrationsvågor in i Europa? Alla de har ju liksom bara tystnat just mm. nu och det mm. finns inget utrymme. Jag inte, ja, vi kommer nog se det i nästa opinionsundersökning att Sverigedemokraterna och de har gått tillbaks. Skulle jag gissa, liksom, mm. min killgissning här. Men jag tror också att det enda de kan göra, det högerpopulisterna gör någonstans är ju i det här läget. Att de säger att det finns en skillnad på politisk vilja, politisk kraft. Att vi måste ha kraftfulla ledare mm. och å andra sidan har vi myndigheter, experter som kommer med råd, rekommendationer och forskning. Mm. Och det, det de vill göra är att slå in en kyl däremellan och säga att ja, men de här myndigheterna, det här är bara propaganda, det är en del av kulturkriget. Liksom. Det här är politiserad vetenskap, de är aktivister. eller de har, Utan politikerna mm. måste ta ledningen, vi måste ha politisk handlingskraft. Och det är det enda de har tryckt på under mm. hela närheten. Politisk men... handlingskraft och undergräva de här myndigheterna. Och där finns det liksom en fara då i att de här... Om den högersrämningen växer så är det just de här eh, övervakande och totalitära dragen som är det som porsas för. Samtidigt som man vill undergräva hela forskning, eh, forskningsbiten så att säga. Och det båda ju, alltså Vi ser ju redan hur det har varit inom klimatfrågan. Mm. Ja, liksom den stor delar av högerna har blivit klimatskeptiska. Ja, precis. Ja, att man fortsätter liksom att undergräva den här vad ska man säga? Äh, ja, vetenskapliga sidan av det. Men man kräver att det här alla de här kriserna bottnar i att vi inte har handlingskraftiga ledare som kan agera med kraft kraftnå. Mm. Samtidigt jag måste ändå kasta in en brasklapp här. För jag kan bli, också mm. bli provocerad av stora delar av vänsterns Liksom, det är klart att man måste kunna få kritisera experterna. Om man tänker... Ja. Alltså nu i smittspridningen... Jag, ty, jag känner mig som sagt trygg med liksom folkhälsomyndigheten- och vad de håller på med. De kan sina grejer. Men det är klart att det också behövs ta politiska beslut- eh, som är då, där politiker värderar det experterna säger. För... Sen om vi mm. när den här krisen har rullat på då är det inte längre Folkhälsomyndigheten som är experterna utan då är det Riksbanken. Liksom, då kom, ska vi o, liksom, blygt bara tro på allt Riksbanken eller olika mm. ekonomer säger som om vi ska vara ärliga kommer att förespråka stålbadet snarare än liksom, att vi ska rädda. Välfärdsstaten mm. Att alltså jag tycker att det är ändå Det finns en sund eh, mm. det, det borde vara en sund reaktion Att inte totalt mm. Bara sluka allt Och stå upp liksom. Alltså jag blev nästan Sådär, ja men låt Peter Vårdarski Hålla på och kritisera mm. Alltså det Det, jo, det nej, är livaktigt ändå Nej men visst det, det, behövs, det behövs liksom en vital Att man också har ifrågasättande röster det är, är inget snack om det mm. liksom. speciellt när man ser att olika länder använder olika strategier det måste diskuteras mm. de liksom... men det är just det här att slå in en kil emellan som mm. jag tror är problematisk att det, och som de har hållit på med länge precis ja, som du säger med utan så här... det, är, det är klart att det, det är, vissa saker handlar om politik och vissa saker att alltså, forskarna kan inte de kan inte fatta besluten de kan ge man kan ge underlag och säga Det här är det vi känner till, så här ser vi ut Och sen så behöver man liksom kunna fatta informerade beslut utifrån det Men om man ska separera det där Att de politiska besluten ska bara handla om vilja Och mm. inte vara informerade mm. Eller att tro att det bara är teknokrater som sitter som ska ha, ha makten. Det är ju inget av de vägarna är önskvärda. Liksom ja, det blev väldigt tydligt. Jag tycker det var ett bra exempel när eh, Danmark stänger gränsen. Vad det de gjorde va? Mm. Eh, ja. Och så säger folkhälsomyndigheten så här. Det här är ett helt politiskt beslut. Det här har vi inte liksom, förordat i Danmark och så vidare. Eh, mm. Det blev väldigt tydligt att där det här handlar om att eh, Danmarks regering vill framstå som stark och handlingskraftig. Och därför mm. stänger man gränsen. Alltså det mm. blir ju krast det. Mm. Ja, det finns inom den vad man ska teoretiska vänstern så pågår en diskussion. Det finns en italienska filosof som heter Giorgio Agamben som har skrivit en bok som finns på svenska som handlar om undantagstillståndet. Där han varnar för vilka förändringar som kan komma till stånd med de här undantagslösningarna mm. som är nu. Och han blev väldigt kritiserad av andra bland annat franska filosofer. Det, där blev en så här vänsterfilosofstrid mm. som finns som pågår just nu och finns samlat som är väldigt intressant mm. som är bara att vi måste vi kan in, där ena sidan säga att ja, men det här är ett hot mot hela vår överlevnad, mot mänskligheten det är klart att vi måste backa de åtgärder som mm. görs just nu mm. medan andra är att vänta nu vi mm. måste se vad, vad konsekvenserna av de här åtgärderna kan mm. bli långsiktigt så här, för att vi de kommer inte försvinna. De kommer inte, inte tas bort efteråt. Utan då kommer vi leva i en, en ny verklighet. Där de kommer användas på andra samhällsområden. Nej men, och, ja, men ju, ja. verkligen. Och det där är ju... För det är ju inte karensdagen som kommer få vara borta. Den kommer ju komma tillbaka mm. på två ja. sekunder. Så fort det är ja. liksom läge. Men typ de inre utredningskontrollerna som som regeringen nu har drivit igenom utan att mm. någon har egentligen uppmärksammat det eh, det är ju saker som kommer få vara kvar alltså man har tagit tillfället i akt och trycka igenom olika saker, jag såg ett klipp på Twitter som jag också blev fruktansvärt provocerad av eh, det var någon som delade, Mikael Damberg hade under den här allmänna frågestunden eller interpellationsdebatten Fått en interpellation från en sd om dans ja. Och så säger han så här- Med liksom, verkligen statsmannemässigt- Nej, nu är det faktiskt helt andra saker som måste prioriteras- och då vill jag bara på pinskiv, här, kan inte regeringen göra många saker samtidigt? Eller liksom, det blir, de kommer kunna motivera vad fan som helst med att det nu är en kris. Och det är klart att det är, och jag tycker det är viktigt att liksom, regeringen tar ett stort ansvar. Men det blir också, de kommer kunna säga vad fan som helst under en ganska lång tid utan att vi då reagerar. För att vi tycker att det är bra att de tar mm. ansvar. Nej men det, det är väldigt dubbelt det där tycker jag. Ja, jag sitter varje kväll nu. <laughs> ja, det har egentligen inte att göra. Jag sitter varje kväll nu som en del av det här. Att känna gemenskap med vad som mm. sker. Att det, världen har blivit på ett sätt så... Uh, Liten är en också stor igen, att man kan inte resa någonstans, mm. avstånden har ökat men å andra sidan så sitter jag och följer vad mina vänner som dj i sitt vardagsrum och i Berlins hela klubbscen som har stängts ner, mm. där har de enats och gjort gemensamma streamtjänster så varje kväll så streamar de från sina tomma lokaler mm. med mm toppdj som streamar för alla så hela helt plötsligt är hela världen ett dansgolv mm. där där man känner en helt sorts gemenskap som man kanske eh, ja, var länge sedan <laughs> kände man kände liksom ja. så, så globalt så, här, så att danstillstånd kanske <laughs> visst <laughs> kanske det. visst är någonting att eh, ja. snabbbehandla nu under krisen. <laughs> mm. Ja men härligt, då slutar mm. vi ändå i en sån härlig känsla av global gemenskap eh, och så får vi se var den här krisen tar oss. Jag tycker att det här var, blev ett bra första initierande mm. samtal om allt som händer. Eh, tack så mycket Mattias för att du tog dig tid och nu kommer lite reklam mm. och det är att Flamman behöver mer än någonsin sina prenumeranter har du inte en prenumeration så håll utkik för det kommer komma väldigt bra erbjudanden för att få eh, tidningen en gång i veckan hem i brevlådan men dessutom så kommer vi till första maj ungefär lansera en app där du får tidningen i din mobil i tid varje fredag morgon. Så håll utkik efter Flamman-appen- och om du inte har tidningen Teckna en prenumeration nu. Vill du också göra reklam för något, Mattias? Ja, samma gäller ju alla små kulturtidskrifter och vänstertidskrifter. Att Tinin brand behöver också prenumeranter i det här läget. Mm. Och jag tycker också... Det är roligt med ert initiativ nu att komma med en karantänpodd här. Och vi är flera vänsterpoddar nu som pratar hur vi ska komma igång mer. Att få ut våra poddar genom att kanske bilda någon form av paraply och så. För att mm. kunna ha om ja, kanske dagliga sändningar eller i alla fall gemensamma stream så att vi börjar nå ut. så att det, ja Vi Kul. måste... Håll ut, Lägga efter. på ett extra kol nu, ja. Ja, precis. Det, det, det om något Känns som en gemensam Känsla för väldigt många I den här krisen att man ändå vill få Utlopp för sin liksom, Jag kan det här, jag kan det här Och jag kan hjälpa dig med det här Och eh, vi kan också hjälpa varandra Genom att prata om allt som händer Och hålla oss informerade Och diskutera, hålla diskussionen levande så tack så mycket för att ni har lyssnat och på återhörande. Hej, hej. Ja, hej och välkomna till flamman som försöker sig på att göra en talantänk, eller precis i början av den. Till min hjälp idag så har jag Mattias Vågs som är ansvarig utgivare för tidningen Brand. Välkommen! Tackar, tackar. Kul att vara med